Лизавета Павлівна задоволено перехрестилася і з викликом глянула на Мусю і Олексія. «Я! Я його вбила, і царства небесного йому не сягнути!» «Мушу вас засмутити, – сказала Муся. – Ви його не вбили!» «Тобто, – закліпала очима Лизавета, – коли ви стровили йому ножа в спину, – вступив до розмови Олексій. Він уже мертвий був. І ви це помітили? Радісно звернулася до нього Муся. Звісно, кров довкола ножа не розтеклася. Усі три жінки дивилися на них з острахом. «Що тепер із нами буде?» запитала княжна. «А тепер ідіть собі». «Відпочивайте, розважайтесь», – сказав Олексій, – «і попрошу про нашу розмову нікому не говорити». Ну і він поглянув на Мусю, – «що там ще кажуть у таких випадках?» «Вибачаються», – підказала та, – «точно», – зрадів крапка, – «отже, прийміть вибачення за тимчасові незручності». Лизавета Павлівна важко підвелася зі стільця, посунула до дверей нетвердою ходою. І була підхоплена під руки своїм вірним почтом, що не припиняв вити в коридорі. Анастасія і Ольга вийшли слідом. У них під ногами весело крутився звільнений Тобі. Муся і Олексій залишилися самі. Так, цікавий у нас портрет пана посла, вимальовується», – сказав крапка, подумавши про те, що міг би додати до повної картини і свій штрих. «Але кому розповісти? Кому вилити давній біль? Невже цій рибанці, що дивиться на нього з неважливими очима, не дочекається?» А якби з ласки Крапчиної дочекалася рибонька на відверту розмову, могла б почути таке. Стрімка кар'єра Олексія Богдановича Крапки майже нікого не здивувала в його рідному селі Тупчеві, що в Чернівській губернії. Хіба що викликала заздрість, Колишніх однокашників по церковно-парафіянській школі, і співчуття тих старших, хто шкодував, що сімейство крапок, батько й мати пішли у кращий світ раніше, ніж їхній син вибився в люди. А він таки вибився після закінчення школи, одразу, мов у Яблочко, потрапив на чисту роботу помічником писаря. А за рік і сам став писарем та навіть діловодом у волосному управлінні Київської губернії. Не сягнувши і 22 років, старанний канцелярист отримав пропозицію від пристава містечка Фастів царство йому небесне, Миколи Сороп'ятка, стати його помічником. Надто грамотним і допитливим виявився Три вбивства розкрив пан Серомятко протягом такого часу, що навіть столичні колеги позаздрили. І ані пари з вуст не зронив, що завдячує в цьому успіхові жовторотому канцеляристу, котрий ті розслідування і провів. Проте посаду запропонував і навіть дозволив екстерном скласти іспити за повний курс гімназії. Офіційна освіта – то справа потрібна. Але юний сищик пішов набагато далі за свого начальника. Вивчив англійську і французьку, аби начитатися родоначальників розшукової науки в оригіналі і з головою поринув у всі тонкощі новітні криміналістики. Наштовхнувся і на трактати пана Рудого, тодішнього начальника Київського розшукового відділення, великого поборника дактилоскопії та службового собаківництва.